Повість восьма, перший лист якого Таріел надіслав до своєї коханої. Я в листа її вдивлявся і такий складав одвід. О, мій місяцю над сонце сяє твій сліпучий вид, Бог не дасть, щоб заподіяв я тобі гризот і бід. Я в сні, я ще не вірю. Що живу та бачу світ. До асмат я змовив, Слова не складу я більш уміло, Перекажеш їй, Ти сходиш наді мною, як світило, Що розвіяло мій безум І мерцязно оживило. Що звелиш, зроблю, Інакше називай брехливим сміло. Відповіла, діва радить, Отаку нам поведінку, Щоб підозри ані в кого не збудити й на хвилинку. Маєш з нею зустрічатись, Вдаючи, що ти, як жінку, Полюбив мене. Не вдайся ж до незваженого вчинку. Я затямив цю пораду. Це веління, мудре і вчасне, Діви тої що уз неї, застидавшись, сонце гасне. Поруч неї видається тьмою ночі світло ясне. Вперше я почув від діви слово ніжне та прекрасне. Дати чашу самоцвітів вдар асмат таїв я гадку. «Ні», – вона сказала, – «маю я добра цього в достатку». Взяла найменший перстень, Злотом саджену печатку. Безліч я скарбів у мене, Та ось це візьму на згадку. Діва йде в моєму серці, Не стрімлять списи прокляті, Світло лється у в'язницю, Жар схолонув багаті. Вийшов я, і між боятства Появився знов на святі. Залунала радість, Друзям я роздав дари багаті.